Розділ 5. За перші п'ять хвилин Елірія вернулася до мене, ніби я її і не покидав. Сонячні промені, відфільтровані лісовими туманами, доходили вниз рожевими та бурштиновими. На листі й траві виблискувала роса. Повітря було прохолодне, пахло сирою землею, прілою флорою, а це солодкавий запах. Круг голови облетіла жовтенька пташка, опустилася на плече. Посиділа кроків десять, пурхнула геть і опинився вирізати ціпок. Від духу білого дерева подумки опинився вогаю біля струмка, де ото верби на насвищеки різав. Паличку треба було замочити на ніч, потім руків ножа обстукати, відділити кору, а поруч росли сониці. Я й тут надибав якісь дикі ягоди, великі та фіолетові, розчавив, лизнув сікі з пальців. Смак був терпкий. Тим часом грибінчаста ящирка, яскрава, немов помідор, ліниво зрушила скаменюки і перелізла мені на носок черевика. Я погладив рептилії грибінця, зіпхнув, рушив далі. Озирнувшись, зустрівся поглядом з її крапчасто-сірими оченятами. Із дерев заввишки 12-15 метрів на мене покапувала волога. Прокидалися потроху птахи, а також комахи. Черуватий зелений свистун завів на галузці зверху свою десятихвилинну повітровипускну пісню. Десь ліворуч її підхопив друг чи родич. З під землі вирвалися шість пурпурових коброквітів, сичали й гойдалися на стеблах. Пелюстки метлялися прапорцями, важкі пахощі щолинули з бомбовою ефективністю, але мене це не налякало. Було б отак, нібито я і лірії і не покидав. Я ступав собі далі, а травусе меншало. Дерева повищили, стали 15-20 метровими, усюди між ними валялися каменюки. Добре місце на засідку, але і на те, щоб від засідки заховатися. Ціні були глибокі, високо над головою наспівували парамавпи, із заходу легіоном сунули хмари. Низьке сонце лоскотало вогнем їхній табір. Стріляло стрілами світла крізь листя. Ліани на деяких велетах хвалилися срібними канделябрами квітів. Повітря при них мало нотку храмових пахущів. Я перебрів перламутровий потічок. Поруч зі мною пливли грибінчасті водні змії, погукаючи по совиному. Отруйні вони, ще які, але вельми вже дружні. На тому березі плавно почався схил. Підіймаючись, я помічав у довкіллі легесенькі зміни. Ніяких тобі об'єктивних прив'язок, лише відчуття, нібито світоледну колоду трохи перетасовано. Ранково лісова прохолода не зникла, навіть коли день вступив у права. Нібито й навпаки, поглибшила. Повітря було гідне тепле, а згодом стало якесь воки. Утім, щось таке часто можна відчути внаслідок іонізації перед бурею. А хмари ж тим часом заповнили небо вже більше, ніж наполовину. Я сів попоїсти, спиною спершись на стовбур дзень дерева дуже поважного віку. Злякав пандрилу, що рилася під корінням. Коли та тваринка кинулася навтюки, до мене й дійшло щось не так. Я забажав усім розумом, щоб пандрила вернулася і накинув їй те бажання. Вона зупинилася, обернулася, подивилася, повільно наблизилася. Я простяг крекер, поки пандрила їла, намагався проникнути зором за її очі. Боїться, впізнала, боїться. І що ж то було за мить недаречної паніки? Якось воно не тримається купи. Я відпустив пандрилу, та вона не пішла. Уподобала крекери. Проте перша її реакція була аж занадто незвична, щоб не звернути уваги. Боявся я того, що вона означала. Я входжу на ворожу територію. Доїв і рушив. Спустився в туманний видолинок, а коли звідти вийшов, і мла залишилася зі мною. Небо затягло майже повністю. Дрібні тварини від мене тікали, а я їх і не відмовляв. Ступав собі, а мій віддих став білими мокрими крилами. Обійшов стороною два силотяги. Не можна було скористатися. Це могло б мене видати інший чутливі до них особі. Що таке силотяг? Ну, це частина структури всього, що має електромагнітне поле. У гравітаційній натреці кожнісінької планети є особливі рухомі точки, і то чимало. Там певні машини, бай люди з належним хистом, можуть живитися, стаючи такими собі комутаторами, акумуляторами, конденсаторами. Силотяг – влучний термін, що описує осередок енергії. Термін у тих, хто здатен таким осередком користуватися. Однак я цього робити не планував, поки не знатиму певно, що за природу має мій ворог. Адже, як правило, цю здатність мають усі ім'яності. Тож я дозволив Туманові намочити мій одяг і затуманити черевики, хоча й просушитися міг би. Ціпок тримав лівою, права рука була готові стріляти. Утім, по дорозі ніхто не напав, власне за певний час мені взагалі перестало траплятися щось живе. Я й йшов до вечора, здолев того дня миль за двадцять. Усе просякало сирість, але не дощило. Знайшов невеличку печерку між пагорбів, що їх саме долав. Щоб оберегтися від бруду і хоч частково вологи, підстелив туристичну плівку. Три на три метри міцного пластику завтовшки на три молекули – повечеряв сухим пайком і заснув, поклевши на похваті пістолет. Ренок видався такий самий суворий, як і ніч, як і минулий день. Туман погостішав. Запідозривши в цьому чийсь намір, я рухався обережно. Щось перебір з мелодрамою. Якщо він гадає, нібито я затрушуся від тіної і туманої і холоду, а також від моїх витворів, то помиляється». Незручності просто мене дратують і сердять, зміцнюють у рішучості, як знайти джерело і розібратися з ним. Другого дня я здебільшого брьохав багном. Перебрався за пегорби, рушив вниз. Десь уже ввечері здибав попутника. З лівого боку щось засвітилося, рухалося паралельно. Ширяло, міняючи висоту. Найнижче, десь за пів метра найвище, Метрів за два з половини над землею. Колір варіювався від блідо жовтенького через оранжеве аж до білого. Коли не глянь, воно було чи за п'ять, чи за всі тридцять метрів від мене. Зрідка щазало. Ще раз верталося. Блимовка послана заманити мене в ущелину чи трясовину? Можливо. Але я так зацікавився. Мене вразила впертість вогника, і я просто радий був в товариству». «Добрий вечір!» – привітався я. «А знаєш, я йду вбити того, хто тебе послав». «Утім», – додав я, – «ти, може, просто болотяний газ. Тоді не зважай на останню репліку». «Так чи інак», – не вгавав я, «а поки що не мав в мене настрою збиватися на манівці, вці. Ти ж можеш взяти перерву». Тоді я почав не неблизка путь до ті перері. Попутник нікуди не зник, спинившись, я пригорнувся до дерева прикурити. Постояв із сигаретою. Вогник завис за 15 метрів, не би чекав. Я спробував його торкнутися розумом, але там було ніби порожньо. Витяг був пістолет, передумав, сховав. Докурив, загасив сигарету, пішов вперед. Вогник знов рушив зі мною. Десь за годину я втаборився на галявинці. Загорнувся у плівку спиною до каменюки. Розклав невеличкі багаття, розігрів якийсь суп із запасів, такими ночами, як ця, світла далеко не видно. Блимавка висіла курят за межею світла від багаття. Каву будеш? спитав я. Ніякої відповіді. То й добре, бо другого кухлика я із собою не брав. Доївши, я закурив, дав вигоріти багаттю, пускаючи хмари диму з сигари щоб зорі побачити. Навколишня ніч була тиха-притиха, холода ж до кісток проймав. Уже взявся гризти мені пальці ніг. От чого було фляжечку бренді не прихопити? Попутник, зависнувши нерухомо, неначе мене пильнував. Я і собі подивився на нього. Якщо не природне явище, то шпион. Чи наважуся спати? Наважився. Прокинувшись, я побачив на циферблаті, що проспав, Годину з чвертю. Нічогісінько не змінилося. Ані за 40 хвилин, ані за ще дві години і 10 хвилин, коли я прокидався знову. Доспав решту ночі, а зранку бачу вогнем досі чекає. Цей день, як і той, був холодний і невиразний. Я зібрався і вирушив далі, прикинувши, що здолав вже десь третину шляху. Ознанацька ситуація змінилася. Мій лівобічний супутник. Подрифував уперед, узявши правіше, завис метрів за двадцять просто переді мною. Поки я йшов туди, вогник відсунувся, перечуваючи мій маршрут. Оце мені не сподобалося. Нібито розум, що ним керував, дрожнився. «Дивися, старий, мені вже відомо, куди ти прямуєш. І як туди хочеш потрапити, дай мені я трохи полегшу тобі дорогу». І це було дуже дотепно. Я повним дурним почувся. Мав кілька реакцій на вибір, але ще не хотів до них удаватися. Тож я йшов за вогником. Йшов до обіду, коли вогник увічливо почекав, доки я все доїм. Йшов до вечері, коли це повторилося. Проте трохи згодом його поведінка знову змінилася. Полинов ліворуч вліворуч іщез. Я зупинився, постояв трохи, звик був вже. Чи це і не був чийсь намір привчити мене йти за вогноком увесь день, щоб тепер спільні сили звички та втоми знову погнали мене в його бік, збивши знаміченої дороги? Можливо. І як далеко він завів би, якби я піддався? Навіть цікаво. Вирішив. Пройдуся за ним хвилин двадцять і годі. Перевірив, чи легко виймається пістолет. Ну, вогни, куди ти? Ось він. Повторив попередню виставу. А я звернув. І рушив у слід. Вогник рвонув уперед, дочекався, знову рвонув. Хвилин за п'ять пішов дощик. Темінь поглибшали, але я досі міг бачити без ліхтарика. Швидко весь вимок лаявся, тіпав далі, ловив дрижаки. День холоднішав, темніше, вмокрішев, а відчуженість чулося все сильніше. Ще десь за кілометр я залишився сам. Вогник погас. Я чекав, та він не вертався. Я обережно пробрався до місця, де бачив його востаннє, заходячи з правого боку, тримаючи пістолет, шукаючи її розумом і очима, зачепив суху гілку, почув, як та труснула. «Перестань! Бога ради, не треба!» Я впев на землю, перекотився, крик чувся десь зовсім поруч. Я націлився у той бійки з чотириметрової відстані. Крик! «Це справді був фізичний звук чи щось у голові?» «Не зрозуміло. Став чекати. Аж тут так тихенько, що я досі не міг зрозуміти, яким саме способом чую, долинули схлипи. Коли звук не гучний, важко збагнути з якого він боку. Так було і цього разу. Я повільно крутнув головою справа наліво. Не побачив нікого. «Хто це?» – спитав я пронизливим шепотом. Такі, бо звуки теж чуються ніби ні звідки. Ніякої відповіді. Але схлипи тривали. Простягши розум, я відчув самі лише біль та бентегу. «Хто це?» – повторив я. Голос помовчав, тоді запитав. «Френку?» Цього разу я вирішив почекати. За хвилину назвався. «Допоможи!» «Хто ти? Де ти?» «Тут!» І в голові з'явилася відповідь, і волосся заворушилося, і рука стиснула пістолет. Данго, капельський ніж! Я вже збагнув, що сталося, але бракувало сміливості ввімкнути ліхтерики, і глянути, але ліхтерики не знадобився. Моя блимавка вибрала саме цю мить, щоб вернутися. Пролетіли повз мене, знялися вгору ще вище, збільшуючи яскравість понад усі до теперішні рівні. Зависла на висоті 5-6 метрів, спалахнула, мов би, сигнальна ракета. Під нею стояв Данго. Мусив стояти, вибору, бо не мав. Він вріс у землю. Кудрляве трикутне лице було блямоване довгою чорною бородою і патлами, заплутаними в його гілках його листі. Очі темні, запалі, нещасні. Кора його невіддільна частина але поцяткована послідом і кумашинами дірами, а внизу ще й припалена тут і там. Тут я побачив, із гілки, що я у тому мимохідь обламав, капає кров, я повільно звівся. Данго! Вони мені ноги гризуть, співчуваю. Я опустив пістолет, ледве його не впустивши. Чому він не дав мені залишитися мертвим? Бо ти колись був моїм другом, а потім і ворогом, ти знав мене, добре знав. То це через тебе? Дерево аж хитнулося, мовби тяглося в мій бік. Денґо почав мене проклинати, а я стояв собі, слухав, тим часом як дощ змішувався з його крові і всотувався під землю. Колись він був моїм бізнес-партнером, намагався мене обшахрати, і я подав позов, але денго виправдали, і він спробував мене вбити. Я вклав його в лікарню уже на землі. Виписавшись усього за тиждень, Данго загинув у ДТП. Мав би він шанс, убив би мене. Зарізав би жодного сумніву. Але шанс я йому так і не дав. Аварія та, як би сказати, сталася не без моєї участі. І я знав, Данго не заспокоїться, доки мене не проштрикне або сам не загине. А мені не хотілося, щоб мене проштрикнули. У світлотіннях обличчя Данго мали жахливий вигляд. Грибний колір шкіри, злобні котячі очі, поламані зуби. На лівій щоці гнійна виразка. Потилиця ніби росла зі стовбора, плечі були однеціли з деревом. Руки, ймовірно, містилися у двох гілках. ще пояса Данго був увесь дерев'яний. — Хто це зробив? — спитав я. — Старовий зелений гад, п'янець. Раз, я вже тут. Нічого не розумію. Пам'ятаю лише аварію. Йому кінець. Саме йду по його душу. Уб'ю, а потім і тебе визволю. Ні, не йди. Інакше ніяк, Данго. Ти не розумієш, що я відчуваю. Не можу чекати, будь ласка. Потерпи ще якісь кілька днів. А ну ж це він тебе здолає. Тоді ти ніколи не вернешся. Боже... Як же болить? Пробач мені ту справу, Френку, щиро каюся. Будь ласка. Я глянув униз на землю, угору на вогник, звів пістолет, опустив. Не можу знову тебе вбити. Він закусив губу. Кров потекла під боріддям, у бороду. З очей пішли сльози. Я відвів погляд. Непевно, заткуючи забормотів п'янською. пиянською, лише тоді усвідомив, десь поруч є селотях. Зненацька його відчув. Я виріс високий-високий, а Френк Сенду зробився маленький-маленький. І коли я здвигнув плечима, загуркотали громи. Коли я випростав ліву руку до неба, громи заревли. Коли, мов би, тягнучи щось із гори, опустив руку на рівень плеча, блиснуло, аж засліпило, а волосся здибилося від розряду. Я стояв на одинці з озоновим димовим запахом, перед обвугленим і розчемленим чимось, що недавно було дангоножем. ножем Навіть та блимовка зникла. Дощ линув водоспадами, угамувавши запах. Я подибав туди, звідки прийшов. Черевики чвакали у багні, одяг старався залізти мені під шкіру. Де саме і як, не пригадаю, але я поспав. З усього, що можна робити, сон, ймовірно, найбільше допомагає людині не збожеволіти. Бере кожен день у душки. Якщо ви сьогодні накоїли щось дурне чи болюче, вас роздратує згадка про це, роздратує сьогодні. Та якщо воно сталося вчора, ви залежно від ситуації можете просто хмикнути чи кивнути, або вже переправилися через сни, або їхню відсутність на інший острів у часі. Скільки спогадів можна викликати за один раз? Здавалося б, чимало. А насправді, це лише дещиця від усіх, що десь там існують. І що довше ви прожили, то більше спогадів маєте. Отож, коли я поспавши, бажаю знеболити щось конкретне, мене багато що виручає. Гадаєте, я нечутливий? Ні, це не так. Я ж не кажу, ніби не знаю ні болю за тим, що було, і загалу, ані провини. Мав на увазі, що за століття розвинув ментальний рефлекс. Потопаю в емоціях, сплю коли прокидаюся, виринають думки про колишнє, заповнюють розум. Стерв'ятник пам'ять помалу звужує кола і врешті сідає на те, що болить. Членує, жере, перетравлює, а минули засвідка? Гадаю, це називається перспектива. Я бачив чимало смертей, з різноманітних причин. Кожна мене зворушила, але сон щодня дає пам'яті шанс розігнати мотор і вернути мені мій розум. Адже я також бачив, як люди живуть, дивився на барви радості, смутку, любові, ненависті, задоволення і спокою. Я знайшов її якось уранці в горах у дідька в зубах. Обморожені пальці, посидні губи, вдягнене у тигрове трико, згорнулося під нікчемним кущиком. Закутив у власну куртку. Торбочку з мінералами інструменти залишив на камені. Так потім і не забрав». Урятована Марила. Несучи її до машини, я начебто розібрав ім'я Ноель, і то не раз. Трохи сильних забоїв, чимало дрібних порізів і садин. У лікарні їй надали допомогу, розмістили заночувати. Зранку зайшов навідати, і чую, пацієнтка не признається, як її звуть. Крім того, здається, і грошей немає. Тож я оплатив рахунок і запитав, що робити медалі. Вона й сама не знала. Запросив пожити в котеджі, де тимчасово мешкав. Вона погодилася. Перший тиждень жилося не наче в будинку із приводом. Вона завжди мовчала, що я щось питав. Куховарила, прибирала. Решту часу була у своїй кімнаті за зачиненими дверима. Другого тижня почула, як я уперше за кілька місяців награю на старій мандоліні. Зайшла у вітальню, Сіла навпроти, заслухалася. Тож я грав собі далі, годинами довше, ніж планував, аби лише її втримати поруч. Адже тільки на це моя гостя більш ніж за тиждень хоч якось відреагувала. Коли я відкладав інструмент, запитала, чи можна? Я кивнув. Перетнула вітальню, взяла мандоліну, схилилася та заграла. Ні, зовсім не віртуозно, але хто б говорив? Я послухав, приніс чашечку кави, сказав: "На добраніч, все". Проте вже на завтра із неї зробилася інша особа. Розчесала заплутані темні коси, кінчики підрівняла, і з підсвітлих очей майже посходили набрики. Снідавши, говорила зі мною про все на світі: погоду, новини, мою колекцію мінералів, музику, старожитності, аж до екзотичних риб. Про все Крім себе самої. По тому, куди я її водив, У ресторани, театри, на пляж. Усюди, але не в гори. Так, місяців із чотири минуло. Аж якось я усвідомив, закохався. Звісно, промовчив, але вона, мабуть, бачила і так. Чорт, я ж нічого про неї не знаю. Аж ніякого. Може, в неї десь є чоловік і шестеро дітлахів? Попросила зводити на танці. Я й погодився. Ми танцювали під зорями на терасі, аж доки заклад зачинився десь о четвертій попівночі. Прокинувшись дуже рано, приблизно о півдні, я виявився самотній. На кухонному столі лежала записка «Дякую, не розшукуй мене, вже мушу вертатися, кохаю тебе». Звісно, без підпису. Оце і усе, що я знаю про дівчину без імені. Десь у 15 років я стригши травичку вносно за двірку, надибав під деревом шпачення. Обидві ніжки були поламані. Ну, принаймні, я так подумав. Вони бустрічали з тіла під дивним кутом, а пташеня сиділо на гузні, задерше хвоста до гори. Коли я потрапив йому в поле зору, спочатку відкинуло голову і роззявило дзьоба. Схиляюся і бачу, воно все в мурахах. Підняв, обтрусив, узявся шукати, куди б те шпача посадити. Вибрав великий кошик, поклав туди свіжого сіна, Поставив у патію на дворовому столі під кленами. Спробував дати шпачку молока, крапнути в горло з піпетки, але він ним лише давився. Я знову пішов стрихти траву. Пізніше вернувся глянути і бачу у кошику на сіні п'ятеро-шестеро чорних великих жуків. Викинув ту гидоту. Зранку виходжу з піпеткою та молоком знову жуки. Ще раз прибрав їх, Пізніше підгледів, як на край кошика, всілася чимала темна птаха. Спустилася всередину, за мить полетіла, я підглядав далі. За півгодини птаха верталася тричі. Тоді я вийшов із засідки, глянув у кошик, побачив нових жуків. Тут до мене й дійшло. Птаха збирає приносить комах, хоче нагодувати маля. Але їсти вона не вміє, то ж та просто лишає здобич. Уночі ж починя знайшов кіт. Виходжує зранку з піпеткою та молоком, а в кошику серед жуків тільки пір'я та кров. Є певне місце. Це місце, де навколо червоного сонця кружляють уламки каміння. Кілька століть тому ми надибили ресу істот, так званих вілесів, що скидалися на членістоногих. Стосунки налагодити не вдалося. Вони відкидали будь-які дружні ініціативи, всіх відомих розумних рас, а ще убивали наших послів і вертали нам їхні рештки у некомплектному стані. Коли стався перший контакт, вілеси вміли переміщатися у власній системі. Невдовзі навчилися між зірками літати, хай би куди прилетіли, ну і грабувати, вбивати, а потім скоріше додому. Можливо, тоді вони ще не усвідомили, яка міжзіркова спільнота велика, а може їм було байдуже. Якщо вілеси думали, ніби нам знадобиться страх як багато часу, щоб домовитися між собою і оголосити війну проти них, то не помилилися. Щиро кажучи, дуже мало було прецедентів. Пиянці чи не єдина раса, що пам'ятає зоряні війни? Тож наші атаки зазнали невдачі. Відвівши залишки сил, ми стали бомбардувати планету. Щоправда, недооцінили ворожий технологічний розвиток – Їхня система протиракетної оборони була чи не досконала. Тож ми відступили, взялися тримати ворога в його кордонах. Але на льотів не облишили. Настав час звернутися до імен. Трьом планетодизайнерам Санріну, Грильдейському, Картіну, Мордейському та мені випав жереб застосувати свій хист із оберненою метою. Трохи згодом у Вілесівській системі за межею орбіти їхнього рідного світу астероїдний пояс узявся стягатися в одну точку, формуючи планетоїд. Планетоїд ріс камінь по каменю, поволі змінював курс. Ми зі своїми машинами засіли поза орбітою найвіддаленішої планети, керуючи ростом нового небесного тіла, його неквапливим спіральним рухом, спрямованим усередину. Усвідомивши, що відбувається, Вілеси намагалися знищити планетоїд. Та було вже запізно. Пощади вони не просили. Ніхто з них не пробував утекти. Просто чекали, і день настав. Орбіти планети і планетоїда перетнулися. Тепер там, навколо Червоного Сонця, кружляють уламки каміння. Після того я тиждень не просихав. Якось я впев у пустилю, коли сілкувався дійти від пошкодженої машини до малого форпосту цивілізації. Пройшов аж чотири дні, з них два без води. Горло було, мов, наждака, ноги, нібито за мільйон миль від мене. І я знепритомнів, Скільки пролежав, не знаю. Може, і цілий день. А потім з'явилася, як я був подумав, галюцинація. Сіла навпочіпки поруч. Лілуватого кольору зі шкірястим жабо на шиї, і трьома роговими гульками на рептилоїдному обличчі. Завдовжки трохи за метр, луската, короткохвоста, на кожному пальці кіготь. Очі темні овали з моготливими перетинками. З речей мала мішечок і довгу порожню тростинку. Досі не знаю, що то за істота. дивилася кілька секунд і метнулася геть. Я перекотився на бік, спостерігав. Істота встромила тростинку у землю, припала ротом до кінчика, висмикнула тростинку, пересунулася і повторила ці дії. Раз на одинадцятий щоки роздулися, мовби повітряні кульки. Тоді ящірка кинулася до мене, лишивши тростинку в землі, і торкнулася до мого рота передньою лапою. Я здогадався, що саме це означає, і розтулив губи. Повільно та обережно, не ні краплі, схилившись до мене в притул, істота пустила в мій рот зі свого бруднуто-гарячу цівку водички. Шість разів верталася до тростинки і воду носили, давали мені тим робом. Тоді я знову зумлів. Коли повернувся до тями, був вечір. Істота принесла ще пити. Зранку я вже спромігся дійти до трубочки, сісти навпочіпки і насмоктатися до схочу. Істота прокидалася повільно, щемлява в досвітньому холоді. Коли пробудилась, я зняв хронометри і піхвий з мисливським ножем, витрусив гроші з кишень, поклав це все перед нею. Вона пильно вивчала предмети. Я підсунув їх ближче, показуючи жестом «ховаю мішечок». Істота відсунула речі назад, клацнула язиком. Тож я приклав руку їй до передньої лапи, подякував усіма мовами, що тільки знав. Забрав речі і пішов собі далі. Наступного дня по дістався таки до факторії. Дівчина, пташка, планета, ковточок води і Данго-ніж розщеплений від голови до землі. Такі цикли спогадів долучають до нашого болю думки, візуальні картини, якісь сентименти і одвічні хто що навіщо. А сон, провідник пам'яті, береже мене від божевілля. Більше нічого, по суті, мені й невідомо. Але зранку я був зосереджений радше на тім, що чекало попереду, аніж на тім, що лежало позаду. Чи це не чутливість? Навряд чи. А чекало попереду миль 50-60 дедалі складнішої території. Земля стала сухіша, скелястіша, листя мало гострі зубчасті краї. Дерева були не такі, тварини були не такі, якими я їх колись залишив. Просто пародії на ті витвори, що ними я так пишався. Мої опівнічні щебетуни тут видавали якийсь хрупкий кумкіт. комахи були кусючі, а квіти смердючі. Рівних високих дерев я не бачив, усі як одне покручені чи приземкуваті. Мої леокваги, що були як газелі, стали кривими косими. Дрібніші тваринки гарчали й тікали, на деяких більших я мусив кидати владний погляд. У вухах тріщало, росла висота, та й туман нікуди не зник, але я впевнено просувався. Здолав того дня миль 25, прикидав ще два дні, а то й менше, і ще день зробити справу. Уночі мене розбудив чи не найжахливіший вибух з усіх, що я чув за роки. Я сівся, прислухався до луни а, може, додзвонив в вухах. Сидів і чекав з пістолетом в руці під великим старезним деревом. На північному заході, попри туман, я роздивився світло. Якесь неконкретне оранжеве жевриво. Воно стало ширитися. Другий вибух був не такий гучний. Ні третій, ані четвертий, але доти я вже мав про що думати окрім них. Земля піді мною трусилася. Я залишився на місці і чекав, Сила струсів росла. Судячи з неба, палала цілісінька сторона світу. На той момент я не міг дати цьому ніякої ради, адже отже сховав пістолета, спиною прихилився до дерева і закурив. Щось тут не до ладу. Зелений, певнісінька річ, аж пнеться зі шкіри, щоб мене вразити, хоча мав би знати, я не дуже вразливий. Такі явища цій місцині не притаманні, а він єдина, крім мене, особа, у грі. Здатна на щось подібне. Навіщо? Можливо, просто повідомляє. Дивися на Сенду. Я ламаю твій світ, і що ти на це? А може, показує бельйонову силу, сподівається залякати. Я трохи побавився з варіантом знайти селитяг і здивувати Зеленого аж такою грозою, що Іллірія здригнеться. Ай, знає, як мене вразив. Але швидко відклав цю ідею в шухлядку. Не хотів би з ним битися звіддалі, хотів би зустрітись вічнавіч, віч, сказати якої про нього думки. Зійтися хотів, показатися, розпитати, чому він поводиться, наче останній придурок. Чому моя приналежність до роду людського збудила таку ненависть, що він на все те пустився, аби мені населити? Він поза сумнівом знав, що я тут, уже на планеті, Інакше та не заманила б мене до Данго. А отже, своєю наступною дією я нічого не виказив. Заплющивши очі, я схилив голову і викликав силу. Спробував уявити ворога десь біля Острова Мертвих. Пиянця ще тріумфально стежить, як виростає його вулкан. Як розлітається попіл, минув чорне листя, як жеврі, як лава, як небисами плазують сірчані змії. І вклавши в це послання усю свою ненависть, я заявив «Потерпи, ну, зелений, зелений, потерпи, зелен, зелене тарлю, ще кілька днів, і я тебе ненадовго відвідаю, лише ненадовго». Відповіді не було, але я її і не сподівався. Зранку йти було ще трудніше. Крізь туман чорним снігом сипався попіл. Струси траплялися і далі. На зустріч чекали тварини. На мене геть не зважали, а я й собі намагався на них не зважати. Уся північ ніби палала. Я на своїх планетах абсолютно точно орієнтуюсь у просторі. А інакше подумав би ніби прямою на схід у світанок. Аж трохи розчарувався. Оце вам пиянець. безмальне змальне м'яносець із рази, що вміє мститися елегантніше, ніж будь-яка інша за всі часи. І блазня клеїть перед угидним землянином. Ну, добре, він мене ненавидить, прикінчити бажає. Та це хіба привід партачити? Забувати про давні добірні традиції свого народу? Вулкан – дитяча демонстрація сили. Я чогось такого і сподівався, але ж не тепер. Я трохи сором за ворога брав так грубо похизуватися, коли граш не розпочалася як слід. Навіть я за своє нетривале підмайстрування вивчив достатньо провишукані складники мисникування, щоб так не гань битися. Починав розуміти, чому ворог на іспиті провалився. На ходу пожував шоколаду, відклавши обід ближче до вечора. Хотів пройти якнайбільше, щоб зранку лишалося кілька годин. Тримав стелу швидкість, світло переді мною знайбільшало, попіл сипав густіше, а землю добряче трусило десь раз на годину. Приблизно в півдні на мене напав кабановий Не Змігши взяти його під контроль, мусив убити. Прокляв того, хто зробив із тварини, оце. Туман за той час добряче розвіявся, але його з наддатком компенсував летючий попіл. Я йшов крізь постійний присмирк і кашляв. Через перевпорядкування ландшафту просувався не швидко, і додав цілий день доросла до свого походу. А втім, доки влігся спати вночі, такий подолав непогано відстань. Мав певність, дістануся Херону до наступного полудня. Знайшов для привалу сухий острівець на низенькому пагорбі з півзагрузлими каменюками, що хаотично стирчали навколо верхівки. Почистив спорядження, поставив плівковий намет, вогонь розпалив, перекусив. Закурив одну з останніх сигар, щоб теж не позабруднювати повітря. А потім заповз у мішок. Коли це сталося, я бачив сон. Знову вже й не пригадаю, хіба що загальне враження. Спершу він був приємний, а потім зробився кошмаром. Пам'ятаю, як борсався на підстилці, аж тут усвідомив, що більше не сплю. Очи не розплющував, вдавав, ніби й далі, соваюсь у Рука намацала пістолет. Лежав, прислухався до звуків загрози, відкрив розум для вражень. Відчувся смак диму і холодного попелу, що сповнювали повітря. Від землі піді мною йшов старий холодок. Здалося, що поруч є хтось або щось. Дослухаючись, я почув, як тихесенько клацає сунутий камінь, десь праворуч від мене, тоді знову тиша. Мій палець погледив гачок пістолета, я прицілився у той бік. Аж тут делікатно, не мов би колібрі, вдерся у квітку, відчувся візит чужинця в той темний дім, де я мешкаю. У мою голову. «Ти спиш», ніби казало щось, «і ще не прокинешся, поки я тобі не дозволю. Ти спиш і чуєш мене. Так воно і має бути. Немає причин прокидатися. Спи глибоким здоровим сном. А я до тебе звернувся. Дуже важливо, щоб... Ти вчинив отак. Я дав говорити далі, бо ж зовсім не спав. Притлумивши рефлекси, удавав сонного. А сам усе прислухався, чи не викаже себе мовець іще одним звуком. Десь по хвилині запевнень, як міцно я сплю, почув таки звуки руху з того самого напрямку. Тоді я розплющив очі. Узявся і головою, не ворухнувши, визначати, де межі тіни. Біля одного з каменів метрів за десять, відколи я влікся спати, з'явилася нова постать. Я в неї вдивлявся, аж доки помітив епізодичний рух. Коли вже був певен, де та постать, зняв запобіжник, ретельно прицілився і вистрілив. Провів на землі вогняну рису метрів за півтора перед нею. Промінь упав під таким кутом, що відкинув назад цілу хмару пилу землі і камінців. «Тільки дихни мені глибоко, навпіл розріжу!» Подумки застеріг я. Підвівся і став навпроти, міцно тримаючи пістолета. Уголос заговорив пиянською, бо встиг роздивитися у світлі лазера, хто саме завмер біля каменя. «Зелений, а ти найнезграбніший зі знайомих мені пиянців!» «Я припустився кількох помилок», – визнав він із глибини тіни. Я реготнув, Ще яких? Були пом'якшувальні обставини. Відмовки. Ти не вивчив науку камені, як годиться. Він нібито й нерухомий, але непомітно пересувається. Я похитав головою. І як лише твоїм предкам спатиметься після такої та жилюгідної помсти? Боюся, погано, якщо це кінець. Чому не кінець? Кінець. Чи, може, ти заперечуєш, що забезпечує мою присутність єдино з метою домогтися моєї смерті? Чому я мав би заперечувати очевидне? Чому я мав би втриматися від логічного вчинку? Поміркуй, Френсіс, і Сенду, Дра Сенду, чи справді логічний це був би вчинок? Чому я так близько до тебе, хоча я міг би дати тобі самому прийти до мене, туди, де сила була моя? Може, я ввечері розхитав тобі нерви? Вважаєш мене аж настільки неврівноваженим? Ні, я прийшов узяти тебе під контроль. І не зміг. І не зміг. Чому ти прийшов? Потребую твоїх послуг. З якою метою? Нам слід якнайшвидше звідси забратися. Чи є в тебе засіб пересування? А ж, чого ти боїшся? Ти, Френсі Сесендоу, за роки нажив трохи друзів і багато ворогів. Зви мене Френком. Мені вже аж видається, ніби ми давні знайомі. Мертва особа. Не слід було слати ту звістку Френку. Твоя присутність тут більше не таємниця. Як не допоможеш мені втекти, дочекаєшся помсти страшнішої за мою. Війну вітерець доніс мені солодкавий затхлий запах того, що пиянцям закров. Увімкнувши ліхтарика, я навів промінь. «Ти поранений?» «Так». Я пустив ліхтарик на землю, боком пробрався до рюкзака, відкрив його ліву рукою, виводивши аптечку, кинув пиянцеві. «Перев'яжися!» Я підібрав ліхтарик. «Рани, смердять!» Пиянниць розгорнув бента, обмотав ним подерті праве плече і передпліччя. Найглибокі порізи на грудях проігнорував. З вигляду ти ніби бився. Я бився. А в якому стані суперник? Я завдав йому шкоди, мені пощастило. Власне, майже вбив його, але тепер запізно. Я бачив, що він беззбройний, тому сховав пістолет. Наблизився, став поруч. Дель Гренділь вітання. Гадаю, ти спромігся потрапити до його чорного списку. Зелений форкнув і хмикнув. «Дельгренова черга була після тебе. Ти досі не аргументував, чому варто лишити тебе живим. Але збудив тобі цікавість, тому досі й живий, навіть і перев'язаний. Терпець мене покидає, наче пісок сито. Отже, ти не вивчив науку каменя. Я закурив. Моє становище дає мені змогу добирати прислів'я. Твоє тобі ні». Пиянець добентувався і заявив Бажаю запропонувати угоду. То пропонуй? Ти десь ховаєш корабель. Відведи мене туди. Зобри з собою геть із планети. В обмін на що? На твоє життя. Ти не у тому становищі, щоб загрожувати. Я не загрожую. Пропоную тебе врятувати, хоча б тимчасово. Якщо ти зробиш те саме для мене. Врятувати від чого? Як тобі вже відомо, я можу вертати певних осіб до життя. «Еге, ага, ти ж накрав відновний стрічок. До речі, як тобі це вдалося?» «Телепортація. Вона – мій талант. Можу на відстані переносити невеликі предмети. Багато років тому, тільки почавши тебе вивчати і компонувати помсту, я відвідував землю. Власне, щоразу, коли там помирав чи твій друг, чи твій ворог. А потім чекав і в кошти» доки їх вистачило придбати оцю планету. Вона здалася мені відповідною на мій задум. А навчитися, як таку стрічку застосувати планету-дизайнеріві не трудно. «Мої друзі, мої вороги, ти відновив їх тут? Саме так. Навіщо? І щоб ти перша, ніж сам помреш, і ще раз побачив страждання тих, кого любиш. А твої вороги? Щоб побачили, як ти мучишся». Нещо, ти заподіяв в оте чоловікові на ім'я Данго? Він мене дратував, показово його покаравши тобі на пересторогу. Я також звільнився від його присутності і завдав йому максимум болю. Таким чином він прислужився відразу трьом корисним цілям, а третє. Звісно, моя втіха. Зрозуміло, але чому саме тут? Чому на елірі? Бузтурботно недосяжна. А Елірія, це твій другий улюблений витвір, чи не так? Так, то теж іще. Я кинув сигарету, розчавив підбором. А ти, Френку, сильніше, ніж мені видавалося, за хвилю знову заговорив паянець. Ти бо колись його вбив, а він мене подолав, відібрав мені річ, що не має ціни. Зненацька знову панився на безтурботній. У саду, на терасі, з сигарою. Поруч сиділа голена мавпа, що звалася Льюіс Брікс. Я, що не відкрив був конверта, передивлявся список імен. Отже, це була не телепатія, просто спогади й острах. «Майк Шендон!» – прошепотів я. «Так, не знав я, що він за один, інакше не воскрешав би». Я мав би здогадатися. Ну що пиянець усіх їх повоскрешав? Мав би, але не здогадався. Зациклився бо на та крові. «Але й дурень, ти сучий син!» – сказав я. «Але ти й дурень!» У столітті, коли я народився на світ, це типу 20-те, Шпіонське ремесло чи мистецтво мало серед загалу привабливішу репутацію, аніж морська піхота чи медична спільнота. Почасти це, гадаю, був ескапізму, романтику через напругу на міжнародній арені. Проте воно вирвалося з-під контролю. Як і все, що входить в історію. Минули знає чимало героїв широких народних мас спершу принці до Беринесансу, тоді незаможні хлопці, що чесно живуть, багато працюють, а потім одружуються із начальницькими дочками. А в 1970-х вступив у права чоловік із цяністим калієм у коронці, прекрасною зрадницею за коханку і нездійсненною місією, де насилля та секс, умовні позначення смерті любові. Його досі пригадують певної ностальгії, як середньовічне англійське різдво. То, звісно, була лише абстракція від реального образу, а теперішні шпигуни навіть нудніші. Збирають кожнісіньку інформаційну крихту, що до неї спроможне дістатися, і передають комусь, хто годує процесор і їхніми крихтами, і тисячами чужих. Результатом опрацювання стане якийсь дріб'язковий факт. Хтось напише туманну доповідь, підшиє утеку і забуде. Як я вже згадував, прецедентів зоряних він небагато. А предмет класичного шпіонажу зводиться саме до справ воєнних. Коли ж це продовження політики робиться ледь, -ледь можливим через проблеми з логістикою, важливість таких справ менша. Єдині справді значущі і талановиті шпигуни в нас час – це шпигуни промислові чоловік, що віддав до рук Дженерал Моторс мікрофільми з креслюнками свіжого дітище Форд, панянка, що винесла у бюстгальтері ескізи нової лінійки Діор. Такі шпигуни дуже мало кого цікавили у ХХ столітті, однак тепер-то зі справжніх лише вони. Напруга в міжзоряній торгівлі страшенна Будь-що здатне дати вам перевагу. Новий виробничий процес, засекречений графік поставок, може набути не меншого значення, ніж мав свого часу мангеттенський проєкт. Коли щось таке в когось є, а вам охота цим заволодіти, справжній шпигун на вагу пінки. Майк Шендон був справжній шпигун. Найкращий з усіх на моїй службі за всі часи. Коли його згадую, щоразу посмикую заздрість. Він мав усі риси, що про них я раніше мріяв. Був сантиметрів на п'ять вищий, Кілограмів на десять важче, ніж я. Очі мав барви щойно відполірованого червоного дерева. Волосся чорнильно-чорне. Диявольський граційний, з нудотно приємним голосом, завжди досконало вдягнений. Сільський хлопчина з планети-житниці Вейва. Майк вирізнявся непосидючістю і любив порозкошувати. Здобув самоосвіту, поки проходив реабілітацію після деяких антисоціальних учинків – за часів моєї молодості сказала б інакше. Майк проводив дозвілля в тюремній бібліотеці, поки сидів за крадіжку в особливо великих розмірах. Так більше не кажуть, але суть саме та. Реабілітація відбулася успішно. І якщо вважати ознакою успіху те, що його ще довго не арештовували. Звісно, Майк мав багато переваг. Власне, аж так багато, що я дивувався, як це його взагалі зловили. Утін Сам Шендон частенько жалів, ніби приречений посідати другі місця. Був телепатий і мав пам'ять з біса близьку до фотографічної. Дуже крутий і розумний. Пив не п'янів, а жінки на шию так і чіплялися. Тож заздрів я, мабуть, не без підстав. Він уже кілька років на мене відпрацював, коли ми вперше побачились особисто. На нього натрапив один з моїх кадровиків. Відправив на наші корпоративні спецкурси підвищення керівницької кваліфікації. Це означає шпигунська школа. За рік Майк довчився з другим найкращим балом у групі. Потім добре себе зарекомендував, досліджуючи продукцію. Ну, так ми це називаємо. Не раз і не два, натрапивши на його прізвище в конфіденційних звітах, якось я вирішив запросити Шендона на вечерю. Щирість і добрі манери – От і все, що відклалося у пам'яті. Природжений аферист. Людей-телепатів не так і багато, а суди не беруть до уваги телепатично здобутих відомостей. Попри це такий хист має свою очевидну цінність. Та хоч Шендон і цінний був, він становив проблему. Хай скільки Майк заробляв, витрачав завжди більше. Лише за роки по Майковій смерті я дізнався про його шантажний бізнес. А спалився він. На подвійній грі. Ми знали, що в корпорації Сендо серйозно тече інформаційна безпека. Як і де саме не знали. Щоб це з'ясувати, пішло років п'ять. А тим часом моя імперія похитнулася. Ми його злапали. Нелегко було. Працювало ще четверо телепатів. Але ми загнали Майка в кут, довели справу до суду. Я дав розлоги покази, Шендон дістав вирок, і відправився на нову реабілітацію. Щоб мій бізнес не забуксував, я взяв три замовлення на планети. Ми таки перетривали всі перетурбації, але не без проблем. Одна з них – Шендон утік. Це сталося за кілька років, але чутки розійшлися швидко, адже його судовий процес не робив був шуму. Тож Мника оголосили у розшук. Але всесвіт він великий. Кузбей, штат Орегон… Ось де я зупинився на березі моря, перебуваючи на землі. Двох-трьох місяців мало вистачити. Я прилетів наглянути, як моя корпорація зливається із кількома американськими фірмами. Коли мешкаєш біля води, це тонізує стомлену душу. Морські запахи та птахи, водорості і пісок, то прохолодний, то теплий, то мокрий, а то сухий. Солонуватий присмок у роті і сама присутність Хлюбких, розгойдених, синьо-сіро-зелених вод, поцяткованих шумовинням. Усе це має ефект ополіскування емоцій, омивання погляду на світ, відбілювання совісті. Я гуляв біля моря щоранку, ще не поснідавши, а потім увечері перед сном. Мене, аби хтось запитав, звали Карлос Палермо. Проживши там шість тижнів, я почувався чистим, здоровим, а завдяки злиттям. Моя фінансова імперія нарешті знову верталася до рівноваги. Наїток, де я зупинився, був у бухточці, будинок, побілені стіни, дах із червоної черепиці і закритий задвірок, стояв над самою водою. Стіна з боку моря мала чорні металеві ворота, за якими лежав пляж. І з південного боку високий сіроскельний бастіон, а на півночі пляж обмежили хащі дерев і дереві кущів. Було спокійно, і я сам був спокійний. Ніч видалася не тепла, якщо не сказати холодна. Великий вже майже в повні місяць брався на заході вниз, лив світло на воду. Зірки видавалися винятково яскравими. Ген-ген над океанічною масою, що ритмічно здіймалося, зоряне світло перекривали вісім морських свердлових веж. Якийсь плавучий острів час від часу пускав місячні зайчики своїми гладкими поверхнями. Я його не почув. Пробрався, мабуть, північними чагарями. Діждався, доки я опинюся якнайближче, підкрався, куди тільки зміг, а щойно я усвідомив його присутність, як кинеться. Телепату сховатися від телепата, а самому лишатися в курсі, де той і що загалом поробляє, простіше, ніж вам могло здатися. Ідеться про блокування. Коли ти уявно себе зусібіч екрануєш і прагнеш якнайповнішої емоційної інертності, треба визнати це важкувато, коли ти того другого люто ненавидиш і переслідуєш, щоб убити. Мабуть, оце мене й урятувало. Не можу навіть сказати, ніби відчув за спиною зловорожу присутність. Просто раптово насторожився, поки дихав нічним повітрям і гуляв край прибою. О ті безіменні думки що інколи перебігають за вулками розуму, коли ти без явних причин просинаєшся серед тихої, теплої літньої ночі, трохи лежиш і дивуєшся, що за фігня мене розбудила. А потім чуєш незвичний звук у сусідній кімнаті, підсилений тишею, гальванізований твоїм непоясненим воскресінням, аж до відчуття тривоги, аж до напруги, що скручує кишки. Ці думки промайнули буквально за мить. У всіх пальцях давній рефлекс Атропоїда ледь кольнуло, ніч видалася темнішою ще на відтінок, а море — домівкою потенційних жахіть. Ось вони мацаками липкими ворушать просто у хвилі, що насуває. Яскрава ж небесна лінія віщувала. У стратосфері летить апарат, що будь-якої хвилини може відмовити і звалитися метеоритом прямо на мене. Тож, почувши позаду різкий хрускіт піску, його перший крок. Я був уже на адреналіні. Нарізко крутнувся, хотів стати в бойову стіку. Права нога прослизнула, я впав на коліно. Удар у вилицю збив мене на правий бік. Ворог навалився. Ми щепилися в піску, качалися, боролися за вигіднішу позицію. Я не кричав, на що збивати дихання. Нікого поруч не мав все одно. Намагався сипнути піску йому в очі коліном сунути в пах, штрикнути в котресі з десятка болючих місць. Проте він був тренований, важив більше, а ще й видавався швидшим. Вірте чи ні, але тільки хвилин за п'ять я з Багновським борюся. Ми саме лежали на мокрому піску. Об нас розбивалися хвилі, а ворог тим часом зламав мені носа чолом і вивернув два пальці, коли я намагався його придушити». Місячне світло впало йому на вологе обличчя, і я роздивився, це Шендон. Освідомив, що мушу вбивати, інакше не зупиню. Нокауту буде замало. В'язниця або лікарня лише відкладе нову зустріч. Щоб я жив, Шендон має вмерти. Припускаю, що й він міркував так само. За кілька секунд я наткнувся спиною на щось тверде і гостре, викрутив ліворуч. Якщо хтось вирішив мене вбити, Мені все одно яким способом я заподію йому те саме. Головне, заподіяти першим. Море хлюпало у вуха, потилиця була під водою, а Шендон занурював мою голову все глибше. Я витягнув праву руку і намацав той камінь. Перший удар ковзнув передплічям, що ним Шендон оборонявся. Телепати мають у бійках деяку перевагу, бо часто знають, що саме суперник планує далі. Але це просто жах знати, не маючи змоги зарадити. Другим ударом я загнав той камінь майкові в лівочницю. Шендон, мабуть, побачив, що ось йому і смерть, бо завив, чи не пособачимо акурат перед тим, як я пробив йому скроню. вдарив ще двічі, на всяк випадок, відштовхнув ворога і перекотився, а камінь вислизнув із пальців і булькнув поруч у воду. Я довго лежав, переморгуючись із зорями. Мене омивав прибій, а кількома футами далі море ніжно хитало мертвого ворога. Оклигавши, я б шукав труп. Знайшов серед іншого пістолет, заряджений повністю справний. Іншими словами, майко хотілося вбити мене голіруч. Він почувався спроможним. Віддав перевагу ризику травми, аби тільки зробити це саме так. Міг мене завалити стіни, але йому не забракло духу виконати імперативи своєї ненависті. Прислухався б він до голосу розуму, міг би стати моїм найнебезпечнішим ворогом за весь час. Що ж, це гідне поваги. Був би на його місці я, то вибрав би легший спосіб. Коли вже вдаюсь до насильства з емоційних мотивів, ніколи не дозволяю тим почуттям диктувати ще й засоби. Я повідомив про напад, а Шендон лежав неживий на землі, десь там у Даласі перетворився на мініатюрну в долоні поміститься стрічку. Ну все, чим він колись був чи надіявся стати, тепер важило грамів із 30, а за місяць мали і стрічку знищити. За кілька тижнів напередодні відльоту я вийшов постояти в тому самому місці. Знав, за океаном токійська затока, і якщо підеш під воду. Назад не повернешся. Відбиті зірки крутилися та кривлялися, наче під час надсвітлового стрибка. А десь, хоч я тоді ще й не знав, реготав один зеленошкірий. Дещо бо виводив із затоки. «Але й дурень ти сучий, сину!» – сказав я.